Innan vargen blev kompis med Bamse var han riktigt elak. Han fick till och med ett diplom där det stod att han var världsmästare i elakhet. Nu är det länge sedan vargen gjorde något elakt men diplomet har han fortfarande kvar hemma på väggen. På julaftons morgon går vargen till stallet och ger hästarna mat- Det är mest han som sköter om dem nu för tiden. De andra i Bamse-gänget har ofta mycket att göra. God jul på er kusar, säger vargen och ger hästarna extra god julhavre. På vägen hem träffar han Bamse som varit i skogen och huggit en gran. God jul, vargen, önskar Bamse. God jul, hälsar vargen tillbaka. Lite senare möter han lille skutt som har bråttom hem. God jul, vargen! Och skalman som aldrig jäktar, allra minst när det är jul. God jul, skalman, säger vargen. Va? ja, det, det är dags med det nu igen, svarar skalman. Ja, vargen möter en massa folk och alla är de på väg att fira jul hos någon. Men vem ska jag fira jul med, undrar vargen. De senaste åren har jag alltid blivit hembjuden till någon, men ingen har sagt till mig i år, suckar han. När vargen kommer hem till sin kula i skogen sätter han sig på en pall. Han har visserligen skaffat sig en gran, men särskilt stor lust att klä den har han inte. Det är inte roligt och ensam. På julafton, tycker han. Och när han sitter där i sin ensamhet känner han den gamla ensamma elakheten växa inuti sig. Ja, ah, får väl ha kul som förr, tänker han. Undra om jag har kvar de gamla världsmästartakterna. Var ju ett tag sedan jag hittade på någon riktigt elakt. Bäst att börja med något enkelt- Att skrämma gamle Beverbil blir en lätt match. Vargen flinar elakt för sig själv. Gamle beverbil bor i ett gammalt trädhus nere vid ån. Vargen knackar på dörren och efter en stund sticker beverbil ut huvudet. Med är med det? undrar han. Bu på dig! ropar vargen, så elakt han kan. Uh, uh, god jul själv, svarar Böverbill glatt. Det var länge sedan någon hälsade på mig. Sedan tar han tag i vargen och drar in honom i sitt hem. Oh, oh, oh, vilket misslyckat bus, tänker vargen. Det är trångt in hos Böverbill. Vargen sätter sig ner på en stol- Men står ändå huvudet i taket. Nu ska du och jag ha en rolig julafton tillsammans, säger Bäverbill. Här, ta en pepparkaka. Vargen biter i den stenhårda kakan och får alldeles ont i tänderna. Min fru bakade om när hon levde, berättar Bäverbill. Det är tio år sedan. Vargen vet inte vad han ska göra. De gamla världsmästa takterna vill inte alls infinna sig. Ja, ja ska nog gå nu, stammar han. Visst, visst, säger Bäverbill glatt. Du får ta hur, hur många du vill. Du hör ju inte vad man säger, tänker vargen. Vad ska jag göra? Då börjar Bäverbill snarka där han sitter i sin gungstol. Tack och lov, jag somnar, tänker vargen. Då passar jag på att smita. Men gamle beverbil har inte alls somnat. Han försökte skrämmas, men jag lurar honom allt, skrockar han för sig själv. <laughs> Vilken kul, kul julafton. Nu ska jag sova gott. Så somnar gamle beverbil och drömmer om sin barndoms jular. Om jularna då hans fru levde. Utanför står vargen och känner sig snopen. Ja, ah, har nog glömt hur man är hur man är elak, tänker han. Då hör han någon som gråter. Det är Börre som sitter på en sten en liten bit ifrån Varför sitter du här och är ledsen? Frågar vargen. Jag är inte alls ledsen, säger Börre och snyter sig. Jag är lite, lite snuvig bara. Jaha, men varför sitter du här alldeles ensam? Jag har rymt, snyftar Börre. Pappa glömde köpa julklapp till mig och mamma grälar på honom. Jag går aldrig hem igen. Vart ska du då ta vägen, undrar vargen. Jag vet inte, säger Burre förtvivlat och börjar gråta igen. Hörre, det här får du och jag ta och ordna, bestämmer vargen. Han tar Burre i handen och så går de hem till vargen tillsammans. Burre tycker att vargen har det busfint hemma med svärd och pistoler på väggarna och sköröva flaggor ovanför spisen. Han tittar länge på vargens diplom. Världsmästare i elakhet, läser han. Är du det? Ah, ja, varit. För länge sedan, förklarar vargen. Jag vill också bli världsmästare i elakhet, säger Börre. Kan inte du lära mig? Jo, tänk, funderar vargen. Den gamle mästaren lär upp det nye. <laughs> det ord är någonting det. Okej, okay, Börre, jag ska lära dig alla elaka busgrep. Hur man öppnar kassaskåp, hur man blandar gift och sömnmedel, hur man, ja, hur man, hur man, hur man blir riktigt ensam. Vargen minns plötsligt sin egen olyckliga barndom och sin ensamma tid som världsmästare. Nej, det där med att lära Börre bli elak är nog, ingen, är nog ingen bra idé. Istället säger vargen, det är en sak jag måste fixa. Du kan väl klä så länge så firar vi jul sedan. Det tycker Börre låter bra. Han klär granen med bomber och sjöröva flaggor och knivar. Det blev världens tuffaste gran, tycker Burr. Men vad har vargen i kikan? Jo, han springer så fort han bara kan till leksaksaffären. Det är stängt, tänker han. Men jag vet vad de brukar gömma nyckeln. Under tredje stenen, från fjärde staketpinnen till höger om grinden. Ja, det är den. Vad va är det här? Ska vargen råna leksaksaffären på självaste julafton? Nej då. Han tar bara vad han ska ha och skriver sedan en lapp som han lägger på disken. Jag betalar efter jul, hälsningar vargen. Sedan springer han hem till Burres föräldrar med ett stort paket. De har varit rysligt oroliga, båda två. Är han hemma hos dig? Frågar Burres mamma. Det var för väl att inget har hänt honom, säger Burres pappa lättat. Han följer med vargen hem. Eh, eh, jo, Burre, det är så att... Eh, eh, Burres pappa harklar sig. Jag, jag, jag har köpt en julklapp till dig. Jag hade bara glömt bort vad jag Och så en sak till. Förlåt. Asch, säger Burre. Det börjar skymma. Aftonstjärnan tänts i väster och Burre och hans pappa går hem hand i hand. Där öppnar Burre paketet som vargen har köpt. Det är en stor elektrisk tågbana. Burre och hans pappa börjar genast leka. Bara en sak att göra om jag inte ska bli ensam hela julafton, tänker Burres mamma med ett leende. Jag får leka med tåget, jag också. Så sätter de sig och leker med de andra och tillsammans får de en riktigt glad jul. Men berättelsen är inte riktigt slut ännu. Hemma i sin kula står vargen och tittar på granen som Börre Längst upp har han istället för julstjärna satt fast en gammal rostig pistol. Passa bra för en ensam varg, tänker vargen och kan inte låta bli att, att le. Då knackar det på dörren. Vargen går och öppnar och vad får han se där utanför? Alla kompisarna! Bamse, Lille Skutt, Skalman, Mikkelina, Ola Grävling och många, många fler. God, God jul, varje! säger de alla i kör. Alla trodde någon annan hade bjudit dig på julafton, förklarar Lille Skutt. Och så var det ingen som hade gjort det, fortsätter Nina Kanin. Men du trodde väl ändå inte att, att vi hade glömt dig, frågar Babse. Ja, ah, såklart jag inte trodde, säger vargen och skruvar lite på sig. Och så går de alla upp till farmor på Höga berget för att fira jul tillsammans.